Hej! Ska jag oh. ta dem kanske? Ja, tack. Ja. tack. <laughs> Stropack! Ja, det står jag. Jag har varit hemma hos fölarna. Hemma hos fölarna? Mm, det är väldigt extra. Gött oh. massage, hörde jag. Ja, min nacke åt <laughs> Det ryktas som dig, Alma. <laughs> min nacke är åt sig. Hur är det med dig? Det är jättebra. Eller, ja, du ser här. Jag har lite, lite revbensverk, men det... Det löser sig med piller det är så. Som allt annat i livet Nä. Det känns bättre med det. det Det känns bättre med det, det gör det men, men det är aldrig bra att äta piller Vad händer när du, när du vad, vad säger du, vad skadade det? du? vet väl inte vad det är Nej, det, det är en spricka Eller är det brutit Säger experten enligt Vad heter det, 1177 <laughs> <laughs> ja och det är ju ingenting man kan göra åt så, så det är bara att uh, kötta på i sin vardag. Hur gick det till. Ja, det Jag kommer inte ihåg, ja, just det. Ja. Jag spade in lite grann då. Uh, Nej? Jag ja, det. i Stockholm, klockan halv fem på natten, någonting. Det var mörkt. Och när det är mörkt så ser inte jag så bra och då. <laughs> då kan man krocka med saker. Ja. Men var det inte på Copenhagen? Nej, alltså det var ju Stockholm och så fick jag ont. Och sen så åkte jag hem och så var det Copern-final. Så då, då fick jag ställa upp. Och så, och så fick jag ju en lite för tung gubbe på mig. Som knäckte lite värre. Så, ja. ja, det var skadat redan inget. Ja, och så alltså gjorde jag det väldigt mycket värre. Mm. Men, men man får, man får kriga när det, när det gäller. Det är väl så. Ja. Men det känns bättre nu. Nej, det kan jag inte säga. Jag slutar lite med tabletterna. Jag vill testa hur det är. <laughs> ja. ja. Ska du återgå med dem då? Ska du ta dem igen? Det blir väl så när jag ska somna. Annars så blir det svårt. Det är väl så. Ja. Nyheterna på bakgrunden. brukar de vara det? Ja, det är väl mest i bakgrunden. Då. Jag är dålig på det. Ja, det är nyhetsmågan är det ju som... som som går igång varje, varje morgon. Uh, ja. annars, jag har inte tid, känner jag. Uh, jag är en busy man. Vad gör du annars? du Istället för att titta på Nej, <laughs> nah, jag, jag vet inte. Det är både, ja. jag, är ju, jag måste ju alltid umgås med folk. Jag får ju panik annars. Så jag, Det är ju alltid någon jag träffar varje dag. Fast jag inte har tid med det. Och så har jag ju en egen fotbollssida. Och det Läggs tid på det och Ja. Lite skolarbete. Kanske lite skol lite då. också där, ja. Det, <laughs> ibland så. Så ja. Nej, det finns mycket att göra hela tiden. Så. Ja. Jag är bara lite redan. Det började brinna Så här första dagen jag flyttade in. Oj! Så började brinna i tvättstugan. Kom brandkåren och allting. Var det ditt fel? Nej, men alla trodde ju Eller, <skratt> Wilhelmsson trodde ju det, min granne. Jag är ju rätt klantig. <skratt> men, ja, jag agerade hjältig istället och knackade på oss alla att de var att komma ut. <skratt> det är ja Vad hände då? Vad var det som hade hänt? Det var någon... Det var någon tvättvagn eller någonting så här, stålvagn som jag hade börjat brinna Jättekansligt Det känns inte alls logiskt Men ja Det var inte jag i alla fall det är det viktigaste nästan Och att ingen skadade sig så. Men hur duktig är du på Hushållsfysslare och grejer här nu då? Jag kan inte säga jag är Det är inte min grej riktigt Jag har ju ingen jättetalang i det jag har försökt börja göra några maträtter. Testa på lite och sådär. Gå ifrån makaron och köttbullar varje gång. För det kommer jag ihåg från ettan så var det mycket makaroner och köttbullar. Ja, jag brukar ju bli hånad för min mat. Men jag skyller också på att jag hade en väldigt li liten frys och kyl. Så jag hade inte plats med de fina grejerna liksom. Nu har jag en stor kyl så... Och det gör väldigt mycket att inte kunna frysa ner saker och ha tillräckligt med plats. Ja, så. precis ja, det ja. Så här står vi med spetta nu vi ska tillaga så det, det känns bra. Det har jag inte gjort tidigare en gång. Men bara det, bara det att du tar, tar tag i det och gör en spetta ja. det är ju jätteimponerande Jag har inte fångat en själv ska jag säga. Men det... Nej, men det, det Men det... Nej, det, det. behöver du inte. Det fungerar ändå. Ja, det funkar ändå. Vad ska vi göra med spetta, för Lena? Det känns som Nej. Jag har ju bara gjort det en gång Så jag måste tänka efter här Den ska ju in i ugnen då Med, med, lite, med lite grädde och lite, lite räkost Det låter inte jättegott Gjorde jag det? Jaha, det tycker inte jag Men det var väldigt gott när jag gjorde det Så Ja, det Och så lite ris Och så någonting, något tillbehör Vi får se Jag brukar improvisera i min matlagning För jag har så bred matlagningskunskap Nej det blir morötte till det <laughs> Vad brukar du laga annars? När du inte gör spetta? Som är, som är bra rätter Eller som är studenträtter Fy för mm. Är äh, Mycket tacos det är, eh... mm. ja, det är Det är fortfarande mycket makaron och sånt alltså. Det är det ja. men, vad är, ja, men vad heter det? Jag har ju Aj, morsan har gett mig några recept Den Tack har jag, till jag till gjort Fässbiffar i gräddig tomatsås De ser ut. Ja, och det såg ut som på bilden också När jag hade gjort det Jag blev imponerad, tyvärr hade jag ingen bjuda Så jag kunde inte Och jag vill inte lägga ut matbilder på Sociala medier så... Ja Klädd för mig själv då, då är det alltså den där Det kommer inte se ut så dock jag är ingen dill hemma Nej, nej okej, men det, det ser gott ut i alla fall Om man tänker bort till den Ja, men det, det kommer vi båda mm. vad, vad åt ni när, ni när du var liten? Eh, vilken svår fråga ska, ja. jag, ska jag dra alla rätter då? Nej, där. men jag tänker husmanskost Eller i, i, asiatiskt eller? Nej, det är mycket, mycket husmanskost Skulle jag väl säga Och så lite pizza och taco Och sånt där eh, på helgerna på Ja, Uh, Fassan med Kostrogerna Kostrogerna får jag in på Det, det, det har jag min uh, Parodgen Tycker jag Du borde alltid sitta framför tv-nötet Ja, jag försöker, jag försöker hålla mig borta från att ta tag Jag har ju ett enormt stash med tidningar här under som jag inte har hunnit med att läsa. Och det kan man göra till maten. Kan man göra Man kan göra det. Eller så sitter man och kollar på Family Guy istället samtidigt. Det brukar bli det. Det är ju faktiskt svårt att, lä att läsa och äta samtidigt. Ja, fast... Ja, det är svårt kollektivt med. Jag klarar inte av att göra två saker samtidigt. Som du kanske märkte under matlagningen. Mm, det blev lite. <laughs> det var inte allt. Allt gick inte som det skulle när du pratade. Nej. <laughs> Om man får sammanfatta det så. Nu ska jag smaka det här. Med morötter på. Det var jättegott. Det var jättegott. Ja. Ja. Vad glad jag blev. Du kan. Du kan laga mat. Ja, nu, nu har du ju inte helhetsbilden. Du, du skulle ju smaka en buffé av 10 känner jag, för att det skulle vara bra. <laughs> ja. Men, äh, ja, men det är bra. Härligt. Det var... Jag ska, jag ska göra detta. Jag ska faktiskt det. Du ska det? Mm. Det är ändå lite mer graciöst än äh, hamburgare och så vidare. Ja, jag känner ju hamburgare gott också. Mm. Men det är roligt att lyxa till den någon gång. Ja. ja, lite red Man ska ju äta fisk kryddastom. Mm. Det är ju rätt dåligt på det annars. Jag känner, ska vi ta detta hoppa lite i boken. Vad är det mest pinsamma som du har gjort? Eh, ja. Jag har, ju, jag har ju ett par saker i bagaget. Jag brukar alltid lyckas med diverse saker varje dag egentligen. Det grövsta är väl det är när det var derby i min, min hemby då, ja, Vad kan det vara, 2-3 tusen på läktaren kanske, oklart, fullsatt. Det är ju det är slutet på matchen då, slutet av matchen. Och jag är bollkalle, vad kan jag vara, 10 år kanske. Och så kommer en spelare och vill, vill ha bollen. Det är mitt lag som jag spelar i, som spelar i. Och så, och så får jag bollen och han kommer fram, ställer sig en meter framför och vill ha den. Och då får jag, då får jag hjärnsläpp och tar i allt jag kan och bara kastar iväg bollen. Alltså så här. Och alla i publiken buar. Och jag är, <laughs> jag är en liten pojke då. Jag kommer också ihåg eh, den sköna eh, höjdhoppsmattan strax bredvid. Där det låg ett par eh, söta tjejer och tyckte om lite. Mm. Där var du kört. kött. <laughs> det imponerade inte de jättemycket. Nej det var ingen bra dag. Det var det inte. Och sen, sen har jag ju också ett, ett kärt minne. Också när jag var väldigt liten, Då blev jag utputtad från en, från en stuga. När jag bytte om. Eh, och då var jag naken. av har min kära som fortfarande är en vän. Trots allt Erik. Eh, och så låste Så stod jag och dunkade på, på dörren. Och ville komma in. Och så kom resten av klassen och såg mig. Paniken. du stod där naken och du är rädd? Ja. Det är väl två av dem Men inte det är mer hemskt, det är minnet en pinsamt. Ja, det är det väl. Det det. Ja. Eller, det får ju du av. Där står ju inte jag för prestationen om du säger <laughs> <Nej>. så. <här. laughs> mm. men, men är det någonting nu på lite äldre där? då som har varit pinsamt. Alltså jag brukar ju lyckas med det. Alltså, i, i, ja, i förgår när jag skulle bara, nej, hela tiden ofta mycket med mörkesyn att jag inte ser folk och så här. Det är ofta många som kommer fram och snackar och så här så då, då hävdar jag då bara spelar jag med för att jag inte ser vad det är <laughs> men, men hur mörkt måste det vara för att det är mörkerseende Eller dåligt mörkerseende ja, Det behöver inte vara bäcksvart Som, som nu här ute Ja men det räcker med lite Ja, ja Det behöver inte vara så, så jäkla mörkt Jag vet inte varför jag har det så Men, men så är det Ja, ja när jag, Då skulle jag hälsa på någon i lördags Och så och då så trodde jag det var någon jag kände så då istället för att säga med namn och hälsa vanligt med handen så kramar jag om henne för jag tar det för givet att jag kände henne. Vilket är ja. Och det gjorde du inte då? Nej. Och så kollar hon konstigt på mig och, och bara, fan. Jag tror att jag är en creepy guy. Ja. <laughs> Vad betyder fotboll för dig? <laughs> Djup fråga <laughs> Nej, alltså Det är trevligt är det. Men eh, Jag vet, jag kan, man kan väl framstå som en eh, fotbollsgeek Som inte tycker om någonting annat i livet Men det, det är ju inte alls fallet Det är egentligen Ofta så blir ju fotbollen en social grej för att man träffas och ser matcher och så vidare Sen så tycker jag om att spela fotboll skit mycket själv. Men just det här att kolla på matcher och så det, det. kan jag egentligen rätt lätt hoppa över, oftast. Om det är någonting roligare med kompisar man kan göra. Så ja, jag trivs med det, men. Det går att undvika liksom. egentligen Men sen har du ju det här The Beauty of Football. Jag har en fotbollssida. Eh, det, det har måste vara även lite engagemang på det tänker jag. Ja, tankar. absolut. Men det jag skriver om det är inte så mycket att jag behöver sitta på match och, och lära mig saker. Utan det är mer notera konstiga saker och skriva humoristiskt om det. Och ja, få folk att bli glada och skratta och så vidare. Det kan man väl lyckas med ibland. Så det kan man göra i text också. Men, men hur börjar det den här sidan? Förresten, det har jag inte kollat. <laughs> Nej det var, jag bloggade lite själv på någon random konstig eh, sida utan läsare. Och sen så var det en som tyckte att ja det är kul, vi, vi kan satsa. Och så satsade vi. Vad då? vi kan satsa? Ja men vi, vi köper en domän och vi ja lockar sponsorer och sådär. Så det har lyckats? Ja, det är väl någon slags eh, lyckas där. Ja, men det är ju skitkul. <skratt> ja, absolut. Men sen eh, just fotbolls... Spela fotboll. Eh, jag, jag har ju spekulerat lite i det. För jag är ju en helt annan person på plan. Än vad jag är utanför. Mm. Det tror jag är min slags... Eh, som ett bollplank nästan. Det är då jag spårar och blir... Eh, lite hulk. Hulken. <skratt> Inte biff, men... Eh, <skratt> Men hur är du på fotbollsplanen? Jag köttar ju Och jag skriker Och jag har mycket adrenalin <laughs> ja, Jag styr Rätt mycket Högud ja. Och hur är du i verkliga livet Om man får säga så? <laughs> Vad är det för skillnad mellan fotbollsplanen och nu? Ja och Utanför så är jag oftast jag kan, vara, jag kan vara lite blyg ibland. kan vara lite lågmäld. Jag är inte den som... ...som vågar... ...som går in i diskussioner och säger... ...och säger emot med styrka. Men det kan jag göra på plan. Men en tackling. <laughs> ja. Du är ändå bra att du inte gör det i verkligheten. Att livet så på med en tackling. Nej, då skulle jag ju... Vad heter det? Jag åker finken. finkan. Typ fem kan. Ja. När, när började du spela fotboll? Jag var väl fem, kanske. Ja. Spelade i Ronneby BK i tio år. På typ alla positioner. Målvis till anfallare. Uh. Ja. Och sen... Och sen drog jag till eh, Listeby ik där jag fortfarande spelar när jag är hemma. Eh, klassisk ytterback. Sämsta, den som är sämst spelar ytterback, som man säger. Eh, det är lite skillnad när jag kommer hem och spelar i Listerby. Då, då är jag ibland någon sämre. Här, I kopen Kalmar så kan man ibland befinna sig bland de bättre. Så det kan ju vara kul. <laughs> jag det förstår att det är, skillnad. Eller är det roligt att... Um... Roligt att vara bra. Ja, och det är roligt att utvecklas och spela med folk som är bättre. Ja, så är det Så är det Men har du några andra idrotter än fotboll? Just nu är det inte så mycket. Gym är ju ingen idrott. Jag spelade tennis tidigare. Mm -hmm. I Rönneby. Men jag bor ju i för sig typ 50 meter från en tennishall. Så jag... Och det här hade varit kul om vi kunde spela tennis. Vi? Mm. Ja, har du... Jag har aldrig spelat henne innan. Nej. <laughs> så det kan ju inte bli så kul. <laughs> ja, så bra är jag inte. Men... Äh, ja. Nu har jag sträckt vaden också. När jag vaknade igår så stekte jag vaden. Hur? Jag vet. Alltså det börjar kampa och sen så bara... Så nu kan inte gå. Nej. Det, typ, ja, det är lite så my story, story of my life. Sträcker vaden när jag vaknar. <laughs> Vad är favoritspellekare? Har du skrivit dressyr? Ja, det är ju inte hästspotten. då. Utan jag, när jag var liten så visste jag inte riktigt vad det innebar. Det var, ett, det var ett bra ord kände jag. Och man sitter på knäna, dörr mot dörr, man mot man. Eh, med några meter emellan och har en sån här klassisk glasbilen eh, boll Som jag hoppas alla har lekt med någon gång. Eh, mjuk, bra form. <gör> jag tror faktiskt inte jag har lekt med sådana Nej jag ska se om jag har, jag tror jag har en här Du kommer All bli hemfödd. Ja, jag ja. förstår det Tycker inte om bollar egentligen Men jag känner mig säker <gör> Ja men den bollen har det ja. eh, Nej men så bara skiter man eh, Mot dörrarna då och försöker jag mål Väldigt simpelt mm. Slag och dragskott Drycker Dricker. mjölk Kommentar eh, det är väl gott? <laughs> ja, jag dricker väl ändå ett paket om dagen när det, när det går bra. När livet flyter på och jag har tid att dricka. <laughs> ja. Men, men äh, dricker du något annat än mjölk någon gång? Jag kan ju variera med, med, med saft mormors äh, fantastiska hemmagjorda saft och, och vatten. Äh, så här. Men, äh, och sen finare tillfällen så kan det ju kan det bli någon öl eller eller vin och så. jag är en väldigt all alldrickare kan man säga så. Ja, kan inte drickare ja. Ja, drickare uh, ja. så detta är ett finare tillfällen. ja men det tycker jag. sitta här med vin, mm. uh, absolut. lika för att ju som som drink om man ska ha uh, ännu finare. det och förslagsvis uh, mjölk då. det är en grumländning. Mm -hmm. har du testat det? nej, det har jag inte. det smakar vaniljglas. Oh, det lät gott Vi kommer nog att göra en sån här känner jag sen <laughs> Och det kommer ju vi ja. ju ja. Ja. Eh, Sötsaker går vi vidare på mm. Ost Det var det enda jag kom på Det är ju tragiskt Jag har äta ost Varje måltid nu Fast jag, om jag ska ställa mig och laga mat Vad den är för mat Så tar jag fram ost och hyvlar Och käkar. Vilken är den bästa osten? Jag brukar variera mig för att inte... Jag vet inte om det kommer någon så här trött, tröttnad. Jag tror inte det gör det någon gång. Men jag skulle nog säga goda. Alltså. Goda. goda? Vad är det för det är ost? <laughs> vad är det för ost? Jag vet inte. Jag kan inte förklara vad det Nej, är för ost. Nej, men, men är det vanlig hårdost? Det är en vanlig ja. Den är bra. Men är det mjukost också som kan funka? Eller Nej, är det bryost, eller? Ja, bryost kan vara gott Men det, det tar jag inte fram så här Varje gång Men jag, känner, jag börjar känna mig väldigt smutsig När jag äter fram ochsten. Det känns nästan som det, det är nästan som mitt knark alltså. Istället för knark så är det ost Det är ju i och för sig bra det är, Om <skratt> någonting skulle vara aktuellt Men ja Nej ja, men det behöver du väl inte göra Känner du äckligt? Ja, men det, det, det är konstigt. Jag, jag kommer ju på mig själv ibland. Vad va, va gör jag nu? Va, kan jag inte vänta liksom fem minuter? Nej, ändå ska jag. När jag ska göra ostmack till exempel, så äter jag ost innan jag äter ostmack. Dave, befängt. Det är det väl inte? det jo, är väl inte gott med ost. Ja, men alltså hela tiden. Nej, jag, nej det håller inte känna själv. Men, men om du hade tagit en ostfri vecka, hur hade det känts? Jag har inte gjort den tror jag, i mitt liv. <laughs> uh, men jag ska, jag ska testa det, alltså. Ska vi göra mm. en deal här, att vi... Ja. Uh. Mm, vi kör en ostfri Nu är det official. Ja, uh, men jag kan inte börja nu. Jag, då får jag börja typ på måndag eller någonting. Ja, vi börjar på måndag. Ja. Uh, uh. <laughs> vi börjar på måndag. Jag, börjar, jag får typ panik när jag tänker på det. <laughs> varför uh, då? Jag vet inte. Det är konstigt. Nej, jag hör. Alltså, det hör. Det är ju konstigt, alltså. Men har du alltid ätit mycket gosta? Ja. Fast jag har inte tagit fram så här varje ett Det har vi börjat med den senaste typ månaden. Ja. Nej, det är min sån här skamfläck. Jag tycker inte du behöver tänka för mycket på det, tror jag. Nej. Vad skulle du vilja vågöra? Jag skulle vilja våga... I allmänt så skulle jag vilja ta kontakt med fler folk på alla sätt vis. vis. Ja. Du tycker ändå att det har svårt för Ja, men det, det kan jag ha. Jag, jag är nog rätt blyg, men jag är, rätt, jag är nog rätt bra på att på eh, hålla min blyghet... Eh. Öppen, kan man säga så. Ja, men jag menar, jag tror folk till stå Eller har ja, ja, du... Jag var på att dölja den, så att ja, säga. ja du vara öppen, men du tog ja. det. Sen så våga, våga... Ja. Jag vill inte få bort min, min telefonskräck. Jag har ju lite problem med det ibland, märker jag. Men om du ska ringa inte intervjua någon? Ja, alltså då får jag ju göra. Alltså det är ju det när man har ett uppdrag. Så får man ju liksom göra det. Så då gör jag det. Men det är ju inte så att jag ringer någon jag inte känner jättebra. Utan att... Nej, det är inte kul att göra. Ring och beställa pizza. Det gör jag ju. Det har jag ju en rätt bra erfarenhet i. Men jag, är fortfarande, jag tycker ju fortfarande inte om det. Jag alltså, säger alltid fel på något sätt. Ja... Typ varje samtal jag gör, känns det som. Ja. Ja, det, det, det gör ju alla någon gång. <laughs> ja. Det är ju en löjlig grej egentligen. Det är inte så att jag... Jag har ingen megaångest men det är en onödig grej som jag kan vilja våga göra enklare. Va, vad är den um, roligaste spelsägningen du har gjort i ett samtal någon gång? Ja, jag sa ju det här. kallar kallade en överläkare för Sture Bergvall när han bara hette Sture och någonting annat. Det tyckte han inte om. <laughs> Förklarar jag själv att vi inte blir lade bli kallade med alla där, Ja ehm, Och sen så Vi var inne på pizza Jag ringde ju någon pizzeria Och började samtalet Som att jag kom från SIFO Alltså så presentera Jag kom från SIFO jag, För jag hade Jag jobbade på SIFO för typ två veckor Så då, då pratade jag typ en halv minut Som att jag skulle intervjua Uh, de. och sen, uh, just uh, Man är väldigt kort i de här pizzasamtalen, men ja <laughs> uh, inte då. Sen <laughs> yeah. tycker jag pizzasamtalen kan vara lite jobbiga. Ska man presentera sig? Hur, hur, hur långt ska man gå i det? Uh, ja uh, Nej, det ska man ju inte. Alltså, nej, det ska, man... det ska man ju inte. Alltså, det, det gör man ju inte. Säger du inte att jag heter Joker? Nej, det gör jag inte. Fast då gjorde jag det siffersamtalet. <laughs> jag kom från SIF så också. Det är <laughs> väldigt konstigt. Vad sa han sen till slut? Nej, det blev mässigt. Jag tror det blev jättetyst bara i några sekunder. Ja. <laughs> ja, det förstår jag. Det är konstigt. Ska vi ta nästa fråga? Kan vi göra? Vad mm. vill aldrig göra igen? Äta kalops? Ja, det var det första jag tänkte på. Man vill inte... Alltså, mat är ju gott. God mat är god. Det är ju väldigt logiskt. Det är för kalops är ju inte gott. Skolkalops i alla fall. Jag tror inte någon kalops är gott Det finns mycket mat som inte är gott. Men ja, det var det första. Man ska äta gott det är det jag vill komma fram till. Mm. Ja, ja Och då, då kommer vi till nästa, nästa punkt. På den här, vad vill du aldrig göra igen? Blanda Sprite med gulasch... Hur kommer man ens på idén att blanda Sprite med soppa? Nej, jag, jag vill testa på många saker. Jag gjorde det i skolan. Det var inte så gott. Mat är uppenbarligen viktigt för mig, märker jag, när jag ska skriva såna här saker. Uh -huh. Men ja, man ska våga testa nya saker. Men man ska inte göra det igen- när man äter dålig mat liksom. Och Sprite och glasshoppar, det ska lite. Det gjorde. det. Mm, det mm. tror jag. Mm. Det, det, det, det, det, det är liksom nästan logiskt att det ska Ja. sig lite, säger man. Ja, precis. Vem eller vad kan få dig att skrappa? Alltså det är svårt att definiera... Jag. Min favoritkomiker är eller komiker, men Leslie Nilsen är ju med i en väldigt bra film. Så han, han, han har ett. Han har en del eh, i mitt hjärta. Och så gillar jag ju familjiga ju väldigt mycket. Eh, ja. Och sen så, ja. Jag vet inte riktigt hur man reagerar när man skrattar och så vidare. Bara, man bara gör det ofta. Lite, det kan nästan gå. Vara automatiserat, liksom. Ja, för du skrattar ofta? Ja. Fast jag, skrattar, jag är mest fnittra. Det är lite, lite jobbigt nästan att göra det. det ja. Säger du och skrattar inte? Ja. ja. ja. Nej, jag... Vad är det för skillnad då på att och skratta? Alltså, fnittra är ju är mer tyst, rätt kort och eh, omanligt. Men måste man vara manlig hela tiden. Nej, men det är ju fortfarande... Man kan få diverse pika ibland, men det, det, det tar det. Vad brukar du äta för frukost. Ja, jag har blivit sämre och sämre på det här. Tidigare så kunde jag ändå satsa på lite, lite mackor ibland och lite juice ibland Så nu, nu är det en bra dag så är det ju flingor och fil och kaffe Och en dålig dag? En dålig dag så är det enbart något av det Men det är alltid något Men jag har lärt mig, eller lärt mig, jag har börjat att inte uppskatta frukosten så mycket varför då? Jag vet inte. Jag känner mig lite stressad kanske. Mer morgontrött. Det är, mm. Det är inte bra. När brukar du stiga upp när du var typ så här 14 på en lördag? På en lördag? Ja. 14 låter ju nästan som min kvällsposten-tid när jag var ute och sålde tidningar på helgerna. Mm. Och blev en rik man, tänkte jag säga. Pojk. Så då, då gick ju upp vid, ja, vid åtta kanske. Men eh, jag, jag menar en vanlig helg när du fick sova. Eller? <skratt> <skratt> um, ja. Det var väl vid tio kanske. Jag tycker det är ganska tidigt. Så ja, i den åldern. Ja. Så Då var man inte. De var man alltid kry också. Då var det ingen bakfylla i närheten eller? Nej, kanske det är inte så. Det är värre än de dagarna ibland. Ja. <laughs> jo ja, men det blir väl så. Men, men jag tänker, du tränar ju mycket och så äter du bara lite flinge innan du går dit. Ja. Åh. Det är lite olika. Det brukar vara lite innan träning och sen så... Jag vill äta lång tid innan Så att man inte får håll och så Under fotboll Så det är rätt lätt Lätt mat Så då kan det, då kan det ändå bli fling och fel ja. mm. Varför tränar du? Ja Man måste Känner jag, jag vet, Man blir ju pigg av det känner jag det, ja. Och så mycket ost som jag har ätit Så måste jag göra Träna också. Um, ja. Nej, men man trivs då. Ja, då trivs? så? Man, nej, men man trivs när man tränar. Man trivs efter. Så. Hur menar du då? Nej, det är bara, det är bara en bra känsla. Ha? Och så kan man göra vad man vill efteråt. Plus att man kan uh, vara lite mer onyttig. Och känna, äh. Ah, Ja. <laughs> jag tänker, finns det någon låt Som du gärna hade velat avsluta programmet med? Ja Vi börjar ha någon Någon som funkar i temat Då känner jag Come on Aileen För att det låter som någon säger Aileen Mitt efternamn Come on Aileen Come on Aileen, Come on, Aileen.